algunes consideracions sobre el llenguatge, la gent i la relació. En abordar els aventurats temes dels orígens del llenguatge, la cultura i la tècnica, especularia sense demnça de caure en error que aquesta nostra terra i també totes les de més altres terres de l'home, comunitats i foggar originaris, primer foren ocasionals grassols on lentament escoïen el caliu contínues i espontànies amb elgames, a sobre d'un solatge acumulatiu i ancestral amb el permanent efecte dinàmic del menxar i avivant el foc, representat per la indefugible interacció amb l'intern. I, naturalment, sempre en sortia afavorida i prevalia la resposta més idònia a les demandes del medi, la que més s'adaptava a cada nova definició o necessitat del clan primogeni. La gènesis de les paraules i els orillatges no deuen disassociar-se d'un mateix moment prometeic de creació, ni tampoc de la emoció i la legítima sorpresa davant els recursos desenvolupats pel nostre propi magí a l'improvisar cada nova passera vers la civilització. És quan els donem nom que fem reals les coses, d'aquí la necessitat de les paraules. Però en el xupxuc magmàtic de la cuita,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 a les entenyasses més antigues, la constant primera era, com cal suposar, adaptar-se a la realitat circundant. La omnipresència d'un determinat ambient i la nula comunicació amb l'exterior, una mena d'insularitat general, provocaran en el passat llunyar la diferència i la precolaritat. Clots etnològics, diria ara jo. Per exemplar, el retrat de la situació, poblats amassònics a les calianes del bosc.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 hauran irradiat i escampat els diferents models. Arreu d'Europa, sense enranyar totalment la tossuda pregonessa local. La urgència de respostes immediates a estímuls propers haurà anat cristal·lejant el, el món peculiar, les idiosincràcies i els caràcters, i, sens dubte, ha configurat nivells mentals específics dels quals la llengua seria només l'aspecte més visible que hi anem. En aquestes nostres terres meridionals, no obstant els diferents substrats i, com a conseqüència de l'anahorrement i substitució dels primers llenguatges protohistòrics, itàlics, etrús, celtes, ibers, malgrat les oficials, diferències normatives actuals repartides en cert edifici que voludament separen a pobles i gent, traçaríem un arc amb solució de continuïtat en totes les parles locals del present des de la punta de la boca itàlica als confins de la terra de Múrcia, i no apreciaríem en el recorregut cap tall o dissemblància substancial que d'haver es marqués una verdera frontera cultural. Esporgant aportacions espúries o determinats capricis locals, gairebé podrien concloure que són formes dialectals d'una mateixa llengua, el llatí. I no només avaluant-ho en simple sentit històric,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 i a altres regions de la Itàlia del Nord. Cal fer notar que eh, en aquests àmbits propers les diferències locals de l'antic llatí, en tant parlat el Baix Imperi, no eren menors de les actuals entre les nostres llengües romances, avui tan separades políticament. Llavors, un centre cívico-cultural ultramuntà, Roma, ho aglutinava tot avant la letra i superava distàncies i diferències, però el pas dels segles i una tradició interessada en no fer visible en no fer-ho visible han tingut cura de, de difuminar-nos la notícia d'una realitat que no ha deixat mai de ser present. La urgència de solucions immediates per garantir la previvència del poder local justificaria el fenomen, invasió dels pobles barres primer i l'amenaça ser reinina sobre Europa després. Circunstàncies per a elles són igualment presents a l'altra mare Nostra del Setentrió, al Bàltic, amb les concomitàncies de les parles escandinaves i germàniques, d'Islàndia a Gran Bretanya, fins a Lituània i Suècia. També el celtisme és un mosaic d'afinidats. Ara, si voleu, és micolat i modernament molt residual, sota predomini franc i cessió. Damunt també, eh, si em permeteu l'ambulada, d'un antiquíssim vaporós ja històric sostrat atlàntic megalític d'origen Camita, estès de Canàries i l'Atles fins a Irlanda i Escòcia, tal vegada constitutiu constituït per possibles emigrants fugitius del canvi climàtic d'un Sàhara més humit que l'actual desert. Especulativa emigració en plena edat de pedra anterior a la posterior i ja històrica onada dels poblesaris i caucàssics, portadors del ferro, procedents de les estepes siberianes i ucraineses grecs, latins, celtes, germànics, eslaus, per més que presència, del que poca cosa hi podrien ja rastrejar, però que ens donaria la clau, potser, de la fantasia subliminal, habitants del Montfeeric, i d'un munt de llegendes mitològiques comunes a tots aquests pobles tan amants del somni. Sigui com s'agulla, de sota formalismes legals, només pensats per separar, a tota Europa hi ha tot un altre món menys diferenciat i interconnectat de que algú apreteix. Les originals autèntiques llengües autòctones de la península, a poc a poc van desaparèixer totalment de les nostres contrades. Tant l'aprovada prolongació vascoll i Pirineus occidentals ben viu encara els temps de formació dels primers comtats catalans i aragonesos, conten bé les altres parles ibèriques de la costa i l'interior i no deixaran més rastre que qualcun topònim, instrupcions fetes amb lletres d'alfabets no descifrats, o tal vegada pot ser, les diferències, la tens aquí, entre el català oriental i occidental, atribuït-les si més no a, a la particularitat subjacent de l'antic i o no, si com sembla més enraonat són digudes merament a les conseqüències de la pròpia autoorganització medieval d'aquestes drets. El traçat de vies de comunicació aproxima els diferents pobles de l'imperi i propicia una progressiva dinàmica de transaccions i intercanvi entre vilatans mercats i fires. Llavors, l'horitzó ja eren les comarques i les valls. I els sistemes muntanyosos o fluvials emmarcaren conceptes geogràfics més amplis encara i cal aventurar un servei de postes d'animals de tir o la navegació de cavotatge pel Mediterrani capaç de transportar mercaderies o de i propagar les notícies a banda i banda en demoles de tan sols d'un a tres mesos. És evident que hi ha molt abans, des de temps protohistòrics, els diferents pobles de la Riba, més enllà de l'Aventura i el Mita, practicaven el comerç i tenien escampats per d'establiments i colònies arreu allà a les mars, dedicades a la seolaó de la pesca, la ramaderia o a remotes explotacions mineres. Rodis, Fosseus, Pelacs, Micènics, etruscs, Tartessos, Finicis, numides, Cartaginesos i Egipcis, etc. etc. Les aigües plàcides i revejades dels mals interiors d'Europa, tant al nord com al sud, han propiciat sistemes de bases comunicants d'una macrocultura comuna. La població hispano-romana vivia en grans urs primer, residència de manufacturers artesans principalment i en cavaloses masies després en el règim d'explotació agrícola latifundista. Aquests potentats gaudien de totes les comoditats sobre una majoria de gent oprimida els esclaus. Ben lluny i als confins de l'interior, encara servant llunyos costums autòctones, autosuficients o vivint del pillatge, romanien incontrolats núcleos d'orígens escassament romanitzats. En general, la plebs de les metròpolis i mediates rodalies, enorreada, delimitada cultura i poques lluns, mal vivia i restava l'ostracisme. Primer esclava, després servil, sempre explotada per famílies privilegiades i benestants, les quals, en la seva majoria, concebrien el seu estatus a través del temps a cavall de totes les èpoques, successivament hispanoromans, hispanogots, muladis, etc. Ha de ser possible seguir amb solució de continuïtat l'evolució dels gentilicis i malnoms i, si m'aporeu, fins i tot, trobar el rastre en famílies actuals quasi com a resultat d'una fixació dels gens. Aquesta élite mimètica del dominant fins a fondre-sí sempre ha gaudit a més creix d'avantatges i contactes cosmopolites i ha estat segurament, per veu per mal, a vehicle de penetració de modes i formes forànies. Les subsegüents incorporacions de grecs, romans, gots, alars, jueus i francs han sigut només minces esclarides en els clans dirigents locals ja que sempre els novinguts eren pocs i pronta quedaren assimilats per vincles de parentiu a la casta rectora i els que acabaven prevalent, eren els de sempre, amb un nou transvestiment. El poder és el pecat original que explica totes les tradicions històriques. No es tracta, doncs, de trasbalsaments promocionals, ni de grans mogudes, sinó de adequacions a realitats diferents. És la classe, l'acumulació a cada llogaret de les nostres contrades d'un capital humà enganxat a la terra, s'últim esquí. No només l'eixam de cortesans que han notit tradicionalment el seguisse de les reialeses, els alts entre els més alts, sinó dels que han perdurat aquí, pròxims, amb viles i massos, acumulant riqueses i prevendes. L'abans dels regnes cristians i les conseqüents repoblacions les marques de frontera, l'obertura de viles franques, el monacat medieval, sens dubte, sorbiren tensions en un sistema en canvi permanent i poden, en part, matisar la línia d'at de l'exposició que us faig. Queda clar que la fixació de normatives lingüístiques és fuit només de l'artifici de convencions polítiques consensuals amb el propòsit d'assolir a dins d'un determinat territori un model d'interès propi, en base a afinitats culturals, usos i costums compartits trajectòria històrica comuna xarxa econòmica per a garantir el consum amb l'òptima distribució dels béns o simplement descarnar de relacions de poder entre el petit i el més fort etc. Per de convivència i eficàcia cal emmetre doncs l'urgència d'un cert sentit utilitari malgrat que a vegades no sigui en voluntat integradora exemples dues normatives d'una mateixa llengua Portugal i Galícia, Macedoni i Bulgàlia i també actualment a casa nostra les actituds dels anomenats blaveros, jugant en les formes del valencià, tenen la mateixa finalitat de dividir. No sempre reixits el de l'Efa Libritxa d'en Víctor Balaguer i Frederic Mistral, que apassionadament jo subscriuria ara mateix per suscitar aquella parla poètica com una de catalans i occitans. En aquestes condicions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 amagat i persistent desig d'aproximació i subordinació a un determinat centralisme peninsular que ja coneixem molt, a la forma utòpica d'un imperialisme inesceptable i gratuït, al despotisme il·lustrat i a l'elucubració dels governs en cort dels valis encioglopodistes dels daps borbons. Les quals, graciosament, sempre han irradiat la política assimiladora que complia llum molt ocultes de signes d'imposició, predomina i disseny unificador en aquest territori que, per bemols, ells s'han acotat i que tenen a bé anomenar Espanya amb el beneplàstic de còmplices ultramuntants de tota estofa. Els foresters han de respetar la nostra realitat i aspiracions. oi més, si són passavolans i pretenen quedar-se, han d'arrelar i s'hi han de sumar, que el projecte ha de ser tots plegats. És fals aquest aforisme que de fora vingueren i de casa ens tragueren. Però igualment, qualsevol estereopització imposada mutila el potencial creatiu de l'individu i a la llarga fa insegura la convivència en la comunitat. Ai-las, hem de ser plurals i hem de ser també oberts i sempre en permanent canvi. Països catalans, uns alhora, diversos i múltiples. Cal albirar així, doncs, un procés engrescador que faci endreuencs convençuts als metropolitans nouvinguts i si ho sentirem a les alçades de la nostra immediatesa. Permanentment, el protagonisme ha de ser dels interessats, sense intermediaris que ho desvirtuin, sense pressupostos prèvis que els senyeixin i al marge de qualsevol instància que pretengui suplantar-los. I ha de ser dintre el marc proper i abastable de l'entorn pròxim, barri on es viu, lloc on es treballa, perquè les decisions siguin responsables. Els acords han de ser la plasmació de la síntesis de tots els interessos discordants, compromís entre les parts que tothom ha d'obligar sense no rear tampoc la dissidència, i fins i tot la cessació. Només en aquesta expectativa i la concreció dels designis que en resulten rao la veritable projecte polític ideal. La idea de la independència de la persona per decidir i obrar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 I si abans, arbitràriament, hom ha estat subjecte d'injustícia i imposició, ha, deixat, ha de ser legitimat-se després un principi ètic de restitució i compensació, talment una esperança de regressament. Ara que cada un dels pobles del món se sap dipositari d'una ànima col·lectiva, filla l'exponent d'afinitats i costums ancestrals, sabem també que l'alteració del devenir natural d'una comunitat ofegada per la incontrolada superposició d'àliens, estrangers, hispanoparlants o no, tant se val, és causa de trauma i agressió al ciut social. Responsablement, si el nostre eh, col·lectiu és abasagat per la força, cal reivindicar el dret de repressió. La solució d'aquests problemes passa necessàriament per la lliure integració dels nous estadans, però l'iniciativa ha de correspondre només als naturals del país, els quals, amb cura i respecte, hem de procurar indefectiblement no desvirtuar la propi essencialitat en el procés. La terra és terra de tots, com de tots són les aigües dels rius, els mars i l'aire que respirem, i certament, però un local i no romp casa de l'altre violentant finestres, quan en realitat podem fer-ho per la porta gran. I és clar, nosaltres tenim el dret a no permetre-ho. Si més no, la magnificència d'un país com el nostre ha de provar